Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahun azza wa jalla falenderojm dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojm. Lavdata dhe bekimet e Allahu qofshin i Muhamedit aleyhi salatu wassalam, to dërguar në fundit, mësuesin e njerëzimit, dhe vulën e pejgamberëve mi shokët e ti, familin dhe gjitha ta që e ndjekin rrugën e ti dhe të pejgamberve që së bashku me te e së dhe lëmisër në Allahu Gjellewala dherin dit në fund të kësa i bote. Të nëruar lezër dhe motra, po vazhdojmë me dhe sonë të më tutje me adhurimet e zemrës dhe me ato që Zotë Gjellewala ju ka kërkuar pejneve. Në takimin e fundit, kemi përfunduar për Sinceritetin, e po? Andaj, kemi thënë se të flasër për sinceritetin nuk është ligjarat. Por të flasër për sinceritetin dhe gjithashtu të flasër për të gjitha adhurimet e zamërës është projekt jetës që besimtari dhe besimtarja duhet vazhdimisht të jenë të inkuadruar dhe duhet të jenë gjith mund të angazhuar në këdrejtim. Son të vazhdoj me adhurimin e radhës Dhe nëse ju kujtohet, e kemi përmendu një renditje që do të respektojmë, dhe në qofë se ju kujtohet, besoj që e dini se cilë është adurimi radhës. Aja është, aja që mund të përkthejmë përse afermi, par më tepër do të lasim për te, inshallah, në kodrët të kësa legjerate për të kupturë me drejtë. Fjallat për vërtëtsin, apo të që, që në shërja qëtë e sidhkë. Kjo është një prej adurimeve, pa dyshim të dhe dhe të shfa që të rëndësia asoj dhe në të ardhmen, më ndoj në vazhdimësi të kësoj legjerate, mirë po, vetë termi vërtetësi, zakonisht njerëzve u shkon në mendje se bëhet fjallë për të thënë dë vërtetën. Dhe kur bie fjalla për të thënë dë vërtetën, njerëzve të vërtetën e thënë për me zgjuhës. Andaj, që fa lidhe ka kjo adurim me zamrën, nga se vërteta dhe vërtetësia shprejnë për mes gjuhës, ndërsa ne jemi në cikline adurimeve të zemrës. Doa të them që fjallën vërteci do të vetëm e kemi huazuar nga fjallori jonë sa so që parafërsesht të prezentojmë kuptimin gjuhësor të këti adurimi. Për ndryshe do të mundohemi në shalla në vijem të sësharujmë se a thua valë qka realisht në kuptën adurimi i quajtur sidhkë nga se në gjuhë në rabi kjo adhërim është -sidhk. e sidhkë e qëfar realisht apo qëfar kuptime gjurësore ka kjo fjallë fillemisht në gjuhë në rabi fjallë e sidhkë ose sadeka në në kuptan diqë të fuqishme diqë të fortë dhe diqë që është e plëcuar dhe e përkryer pra nda edhe do tëtë të përdoret pra atë që ni edhe njëjmë se diqë është landa para diqkafit A jenga çka përbëjnë pastaj pjesë të tjera. Dhe gjithashtu pjesa më e fortë e një tersie vjen nga rrënia e kësaj fiale. Ndërsa në aspektin i shteriatik, në kuptimin fetar, fjala sidhk apo adhurimi i vërtetësisë që po flasim për të ka kuptime të ndryshme ju në kuptim të asaj që bien dash mes vetë por në kuptim të asaj që gjdo definicion, gjdo formulim e plëson tjetërin. Andaj nuk duha që të ngarkoj tash me definicionet e shumë, ta nga se nuk jemi tash në këtë, në këtë, dhe më thonë, lajtës shërimit, por kam përzidh një definicion apo dy eventualisht që esë shëran drej përdej se për qëfar adonimi bëhet fjarë. Ditharët kanë thënë se e sidkë, adhurimi i sidkët, adhurimi i vërtëcis ndaj Allahot a Zogjel në nënkuptan disa gjera. Dhe të të kjoj adhurim për të kuptu drejt, duhet kuptu mbi që kanë dërtojt. Dhe kjoj ndërtim, pastaj e prezenton kuptimin e ti. Kanë thënë se fillimisht nënkuptan arritin e diqkafit. Dhe të të të vërtëcia, adhurimi i vërtëcis dhe i sidkët nënkuptan të arritin e diq e ku e përmendëm, por fillimisht jemi në definicion. Do të thotë vërtetësia është të arrish dikun, të arrish diç që synon. Gjithashtu, nën kupton plotësimin e asaj që ti të mungot. Dhe gjithashtu nën kupton fuqinë e asaj që ti të dobët dhe nën kupton përmbledhjen e ënjësive të shkapur derdhra të tërsisë së tënd. Këto katër gjëra i përmban vetësoj vërtetësia. Andaj ky adhyrim realizohet atëherë kur njeriu arrin kur njeriu plocson, kur njeriu fuqizon dhe përmbledh. Dhe nga ky kuptim mund të kuptojmë se ky admirim e ka një lloj të organizatorit. Është një lloj, është një lloj do të thotë ai që organizon ose sistemon pjesët e mbetura të adhurimit. Për këtë arsye do të mësojmë ta ndvijmë Sa të gjitha adhurimet, qofshin të zemrës, qofshin të të të të djues, apo qofshin të gjymtyrve, të gjitha do të kanë nevojë për sytk. Dhe nuk plocohet asnjë nga këto adhyrime pa kët. Prandaj kjo është plocësi. Do nuk mund të arrihet, do thot, finalja e adhyrimeve pa kët. Mund të niset, por nuk mund të vazhdohet, nuk mund të përkryhet për dhe për mbylllet. Do gjithashtu mund të kemi adhyrime të caktuara, por mund të jem të dobta të dopta në cilësi, të dopta në qëndrueshmëri, të dopta në kontinuitet, andaj i fuqizon këtë udhërim gjithë aktorëve, udhërimi quajtur sidk. Në gjitha rrafshe, dhe gjithashtu, do të thot, këy i ngjan edhe një lloj definicion të formulimit apo formimit, do të them që kemi folur për tërë edhe më herët. Kemi pjesësh ka përdirdhura që nuk funksionojnë dhe nuk komunikojnë me tjetrën, që të na formojnë si duhet. Andaj sidku është një loj organizatori dhaj që i sistemanë pjesë e shka përderdoa të adhurimit të dies dhe i drejtonë në kajet saktuar. Pra të një shumë i rëndësishëm për këtë arsua edhe djetarët e kanë quajtur si një nga adhurimet kryesore dhe basht të të gjithë adhurimet e tjera. Pra të ju thashë se Fjana Sidk në gjuhë në rabë nga një nga kuptimet e ka një loj shtylle që mbita në bështetet pas taj ndërtesa dhe pot mësë egzistan të ashtyll dhe të rënojë tërësia saj ndërtesa. Ashtu është edhe adhurimi dhe përkushtimi edhe besimi jo ndër alata zogjel ndërtojët pikresht në bështë shtyllë të vërtetsis saje i vërtet apo ta përkëthem në gjuën e poblet sa aki për një me apo aq sa aki për një me aq a rinë A që se e ki për një më, me me dëvërtit, a që edhe plëcush e kështë më ratë. Dhe për të kuptu edhe halama drejt se ka që, mund të kuptu me të kundërtën e këti adhurimin. Ne i përflasëm për adhurimin e, që ajtur sidhë, që është vërtetsia. Cëla është e kundërta e kësaj, nga se në qëfë se këmë problem me e kuptu adhurimin drejt për drejt, në është të e kuptu ma letë nga e kundërta e ti. C e kundër të ati është vepra dhe vesën i keq i quajtur elkedib, gënjështra dhe rana. Pra ndaj, njëriu nuk duhet që tjetë gënjështar, por duhet tjetë i vërtit. Dhe gënjështra këtu nuk, nuk është gjithashtot së në nimi një fjale jo reale, si kurse dhe vërtetsia nuk është një fjale reale, por është diçka për të iksaj. Gëse njëriu nuk është vetëm tashë kushtimisht gënjeshtar, veç kurr nuk e flet vërtetën. Ai mund të jetë edhe i tillë edhe në raste tjera edhe kur atë nuk dëmë kom kështu, por gjendja t'i jap më kuptues se kush e ka për dhimë. Prandaj, disa gadietarët e kanë definuar ë sitku duke thënë se vërtetësia sitku është ai që realisht të shfaq kush je. Është një lloj zëdhën syt, ai kallzon kushtin e realitetit. Prandaj nuk janë asë fjallet, nuk janë ndështë asë nësa vëprimet saktuara, asë formalitetit, asë asë gjatu që realisht ka dhujnë kush jeti. Realisht të regun kush jeti, kjo dhurim, sitë ku. Të regun të ka lau gjallëvala kush jeti realisht. Aje ajë që përthua, apo i di kush jetër? Aje ajë që për shfaqë është kështu, apo i di kush jetër? Pra ndaj një shfaqë e reale vetësën e përallaut është e ndërlidhë me këta durim. Pra ndaj, sitë ku, i ka gjitha këtu kuptime. Dhe pa të shimë në shërimet e detajzuara, shpesoj që dhe të na bëhet e ndëme e qartë. Tjene që duha të themë në vijem të nëruar lezër dhe motra është, se shpeshë herë, shumë gjera, shpjegime, shtjelime, që janë të ndërlidhëra me vërtëcin, me sitëkun, shpeshë herë, në shpijin të kësiciriteti dhe kunder ta nga se si janë shumë të ndëllidra me zveti ma di këtë dyja janë nga adhurimet më të lidra me zveti sinceriteti dhe vërtëtsia por a kanë dalim me zveti, kanë dalim pa dyshim por të mësë këshim pas dalim, të të këshim të rejtuar të dyjat në një në një adhurim e cële është dalimi mes adhurimit e quajtur el i khlas sinceritet që kemi folë për te në të kaluarën dhe adhurimi i të qoftur sidh që është vërtetësia dietorat kanë thënë se sinqeriteti nuk kupton njësimin, dhe do thotë ta bësh një, ta kesh të qartë atë që e synon, dha atë që kërkon. Kush ai? Allahu azza jalla thonë. Kush është i kërkuar hyjt? I kërkuar hyjt është Allahu azza jell. Ti me veprat e tua çfarë kërkon? Kënaçjen e Allahut me vepër e të uja qëfar kërkan, ti kërkan shpëvlimin e Allahot. Andaj, kjo është e ndëridh me sinjërititin, me ikhlasin. Ndërsa, sitë ku është ndëridhur me vepërn që ti e synën, jo me kahin e dhe qëlimin që ti e synën. Andaj, a, a ke thënë se këtë ki me bërë, po? a e synën për një me që ta, e hajtë e shumë a ki për një me që ti vepër, po? ti ke dëshmuar se do t'jesh kë, apo në këtë dretim, Do të jesh i pajisur me këto vepra, do të jesh i veshur me këtë pad, do ta do ta kesh këtë ngjyrim e të shojmë pra kipi për njerë. Prandaj vërtësia është e ndëlidur me vepra, ndërsa sinqeriteti është e ndëlidur me atë që për hir të të bëjmë veprat. Prandaj ndihmoj ndër me tjetrin, por disa aspekte kanë dallime, ndër disa aspekte kanë ndëlidje të ngushta me zvetë. Mendoj se sa më tepër do të tentojmë ta definojmë këtë adorim Ndoshta do ta mregullojmë më tepër. Sa është mjaft tashmë e qartë për çka bëhet fjalë. E kuptuam se nën kupton një adhurim i cili i sistemon, i organizon adhurimet e të tjera çuft në kuptim të arritjes apo të plocimit apo të fuqizimit apo të përmbledhjes. Dhe gjithashtu është një lloj prezantuesi real i yuni për Allahut. Dhe në bazë të fuqisë këtij adhurimi do ta jemi ata të Allahu që jemi e ju në bazët të tjera që ndështë anë mendojmë se me ato mund të jemi dikusht e ka Allahu të bërë e këtë ala kjo adhërim ka rëndësit madhët në rollezër dhe në bazë të rëndësis që dhe të të shërojmë dhe të kuptujmë edhe dhe me dhe nevojën e madhët që kemi të i kushtujmë rëndësi këti adhurimi nështë a pika pa që mund të përmendim Kur bie fjala për rëndësinë e këtij adhyrimi është se ky adhyrim është bazë. Çfarë bazë? Është bazë, po e përmendim për tre gjëra, kryesorë tetës të ndë. Fillimisht është baza e besimit. E vërtetësia, çfarë bazë e besimit është? Është baza mbi të cilën vlerësohet dallimi mes besimtarit edhe hipokritet. Ati që është dyftësh e po, besimtarje ka për një me e beson se qështu të është nëse i përgritje ka për interesat saktuara nuk, nuk beson realishtaj parë gënjen besimin e ti andaj kush e dalon këtë pe i këti sitë ku vërtetsia pranda e është bazë e besimin më të cëndërtuat dalimi ku ndonë rukët e besimtarit edhe rukët e dyftyrshet është bazë gjithashtot e të asoj që ulemat e kanë quajtur bazë e bëmirsis baza e gjithë dhe bëmirsis është vërtëtsia nga se kështu e ka përmen pegamberi sallatëm kur ka thën Aleikum bis sidq fe inne sidqa jahdi ila lbir u inne lbirre jahdi ila lgjenne Muhammedi sallallahu e që më ka thën për mbaju një sëtëkut vërtetsis, bëhë një dë vërtet, bëhë një dë vërtet, nga se vërtetsia u hapë rrugën e bëmirsis. Kër i vërtet, që në rrugë të bëmirsis. Kër e ki për një me, nuk ka vështërsimo, por njëri kur se ka për një me, ha mendët. Një që në pengese do në rrugë, një që në telashe i ka, një që në rësue i gjenë. Pse? P së rroish se ka për nime aka, nuk është i vërtet në deklarimin e tij. Por njeriu kur i vërtet për nime aka, ai do të thot shumë pengesa as nuk i sheh, apo ato që i sheh disi i leson, disi ato pengesa rënon, nuk as ai vet nuk di si rënon, por si të kujaran këto me len Allah të mëndur. I hapën dyrtë bamirësisë. Sikur se edhe njeriu që ka vardhu pejgamberin në në, në pjesën e dytë aty duke thënë u i jaku nga lkedhib fa in në lkedhiba jahdi ila lfugjur u in në lfugjura jahdi ila në nar ruajuni nga gënjeshtra nga se gënjeshtra hap dyart e punve të këqia dhe punve të këqia pastaj e shpje njeriho në gjëhnem pra ndaj njeriho kur të ran mas kësaj a ka njeri që ran për me bo mir nuk ka se për me bo mir nuk kine ujnë më mëshef Përkundrazë, një punë që është e mirë nuk kinevojtë të turpurosh pse ai. Njeri turpotohet të nga puna e keqe. Njeri e mshef punën e keqe. Dose një punë që nuk të vjen marrë pse ai kupton pozitiv dhe kreetjet e lavdrojn përkëd nuk kinevoj me me bë lajka apo nuk kine bën me mbështrime, gat sa është e qartë se është punë e mirë. Për këtë arsye pejgamberi ka thënë, "Përmbajni vërtetësis, gat se ajo ua çel rrugtë punëve të mira." Pra ndaj, gjdo punë e mirë që e bëjmë, është rezultat i asaj se sa kemi qenë të vërtet në kërkesën tonë, në vendimin tonë, në vendosin tonë, për ta bëgë këtë punë mirë. Pra asa është adopt vërtetësia, atere kjo arrektuar në dopsin e vendosmëris, e pastaj dopsia vendosmëris, e dopsan pastaj edhe hapin e praktikës a ka mundësi tjetë praktikuas i regullt njëri që nuk është i vendosur nuk ka mundësi njëri u i hamendur a ka mundësi me konë gjithmon i përpek në kryin e dyrejo saktura nuk ka mundësi nëse hamendja bën atë që të zbrapset nuk di a me bo a më së me bo a se ditën a më thënë di shka ose, ose a më del mir a i një qënë her kalkulan pse? pse nuk është i vërtet në atë që më ndën së është mir po të ishte i vërtet nuk hamend Për gatarsia, do të thotë bamirësia është, dua të them vërtetësia është bazë e punëve të mira. Dhe gjithashtu është bazë e shpëtimit, e çdo lloji shpëtimi, edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Yjetin e shkutimish po apërmeni rast në aty të tre personave në koha e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, të cilët nuk i përgjigjën thirrjes së pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem për luftë. Nuk i përgjigjën. Pra për arsye të parë, do të them ali është Pegamberi sa zëmë kërkojnë nga gjithë ata që nuk u përgjithën, kërkojnë nga ta arsuetime, pëses erë dhe kurtira. Shumica nga ta që s'kan ardhë, eshin dyftyrsha. Shumica nga ta. Pra ndaj nuk është e pritshme nga dyftyrshi, tjetë i vërtit. Së është e pritshme. Andaj disa thanë, kimi qinë smurë, e kompasë këtë telashë, e kompasatë, dhe i dërguari sallallahu sallam, do thot, të thotë u amirë të parasyshë arsuetimet e Ndërso qka fshije pasaj e linte Në gjykim të Allahu nuk është e imja Që onë të kërkej në zemrë të njerëzve Apo deklarohet se kështu One me kaqë mi aftohem Po ishin tre vetë Në mesin atyre që s'këshin shku Të cëllet këshin vendos të tjendë vërtet Të flasin të vërtetën Dhe këish pëjtojnë fund Vetëm këta tre Allahu i fali tha Wa ale thelatët i ledhine hullifu apo Allahu u aprënoj pëndimin atyre treve edhe pse nuk shkuan por u aprënoj pëndimin shpëtuan nga denimi dhe nga qortimi edhe në këtë botë edhe në botë në tjetër me qka? me këtë adonim të quajto sëtë ishin dë vërtet nuk em shëfen, naimi këta s'kum pas arsye të rëguar e lotë as një arsye s'kum pas ishi të gacem të balafaqohen me gabimin që e kam bërë i gacem, le tjenë pasohet që ka tjenë gabim kam bërë, atere jam i gaqëm ta marë për gjithësin e gabimit tim njëri ju i vërtet gjithë mund shpëton edhe kërre ko gabim vërtetsia e shpëton gjithashtu të prej pikave që mund të i përmenim kur bie i fjole për rëndësin e vërtetsis është se Allahu Gjelle Gjelalu rapët e ti të miri ka nda në grada, shkall, shkall grada më e nalt e mundshme që ka mundësi me arrit njeri u cëla është pejgamber loko a ka shkall nbi pejgamberin s'ka kjo shkall nuk arrihet me fuqias me dije është dorat që Allah u jep kujt don është përzjedhin nga zoti grada e dyjt me njëherë mas pejgamberit që është e mundshme t'arrihet është grada e quajtur sidik vjen nga sidku sidiku E si dik është ajë cili, dhe të thëtë, si kështë të të përmendim, në format e sitkut më vonë, është ajë që i ka plëcuar të gjitha formularat e sitkut. A në sitkut e ka një, një formular që duhet me mush në fjallë, në vepra, në gjendje. Këto tri e i ka mush që si duhet. Dhe si pasu e kësoj ka arrit në një virin më të lartë të mund shumë qi mund të arritë njeriu në raport me Zotin e tij. Prandaj është e rëndësishme sa të mundson që të ngritesh në pijandësolat më të larta të mundshme që ka pas mundësi të marrë njeriu në herafon. Njeri i vërtetë përmes vërtetësisë dhe këtij udhërimi që po flasim për të. Gjithashtu ajo që e bën ë vërtetësinë e rëndësishme është se naadim të mësuar Lazer dhe Motra se ligji i Allahut në Në kosmos, ligji i Allahut në natyrë është sprova. Allahu xhelora provon me të mirë, provon me gjëra jot të, të pakëndshme për njeriu, sprovon me të ndryshme dhe kërkohet nga ne një rezultat. Çdo që Allahu të provon, duhet të dalë në fund rezultati. Kalkulos si dush, kompleto ç'i dush në fund, baraz do të më dalë një rezultat e ai e kam në sitk. Prandaj, sitkort rezultati i suksesin sëprova. Nëse e kalon sëproven si duhet, do mos dëshmëresht bëhet për mes të jadurime. Ajë që nuk ka sidhkë, nuk ka vërtetësi, nuk ka mund si asë një sëprovë të kësajbote me e kalu me sukses. Allahu që ndevale a thëtë, e hasi ben nasu, enju të raku, enju kulu, amenna, wa hum la juftanun. Nësun ankebut, në fillen të kësajsur, Allahu thëtë, a menduan njerës, veç gojeresht me tëmë këna besu i nga burrat mirë, nga i nga të mirë edhe Allah mësë mi a vendusë provimin këse deklarate s'ka kështu a më ndojmë unë jëmë shumë dërdhansë ta që në lau fukaran në nesër saba a po prov, e jo Allah s'kam e pra s'ka këpra provimi dulë, se s'ki i vërtit pra a ndëja lau të qënë s'provat e lëjlëshme që të dëshmësh a ja ki për një me se ki për një me, të lëjshme e, kure, përmena, lau, Thëtë Allahu gjellë gjelalu në nësuna në këbut A mëndua të se keni më thonë këna besu arinat mirë Vë hum la juftënun pahu sëpravu Vë le qëtë fëtenën lëdhine min qablihim Kjo le që e kam pru edhe atë para juve të ashtë pëse më jau fal juve Pëse ju të më nëstoni Preja dhime të alisam njerë sëpravuon E pëse vështim e më përështim E pëse o zëtër kjo Vë leja ale menna Allahu lëdhina së dëku ولا يعلمن الكاذبين تتشfaqen ata qe kan perrime e ata shfaq ata qe se kan perrime andaj mas provos ka dy rezultate i vërteti dhe falsi jo vërtet s'ke thon perrime hala si duhet se je ky se nuk ka deklarat n bot qe njerit thot un jam ky e qallahu se ja qen spron praktikisht me dheshmu ai asje nuk len allah xhella njerzit apo të mbetën në deklarata boshe. Sikurse ka njerëz që kanë pretenduesia e duan pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, na dojm shumë, na në ndjen kaç kur dikush fol për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, nuk e ka lënë Allahu këto deklarata. Apo ja ka thënë edhe provën. Kul in kuntum tuhibun Allah, nëse doni Allahun, fat tabi'uni. Ndjek në rrugën e tij. Apo dushi për të Allahun po. A po dhurë që i për e donë Për i gambe në zëzëm Fëtë të bi uni Ju hbib kumë Allah Më pasoni muha Allahu ju donë Me njerë vjen Me njerë vjen provimi Si të tush unë i më qyky Ta qenë Allah provimi në fe Rezultati i sukceshëm i provimit E kam një në sëtëk Vërteci si. Nëse donë Kalim të sukceshëm Nësë provat të lojnëshme Dua është të jesht I pajisur me këtë odurim Pra ne besoj që është i rë është më rëndësi të i kalimi i suksesemi i spravave. Gjithashtot, nësa për të fundit, për këtë pik, aja që e dëshman dhe e qëtën pa rëndësin e malë të këtia dhurimi të nëruvar lezer, është nevoja e malë që kemi sad në kohën ton për vërtetsin. Gjithmon njerës kam pas nëvoj, dhe i përmenëm disa arsye që nuk përrejshot asë një generat e njerësve nga nëvoja dhe rëndësia për këtë dhurimë por mendoj se ndoshta në këtë kohë ndoshta pak më shumë kanë nevojë për vërtetësi aftë. Për, për shkak se është prapë shumë mashtrimi, janë prapë shumë gënjeshtra, janë prapë shumë reklamat, janë prapë shumë shumë shumë fjalë lloj-llojshme apo që kanë nevojë për një lloj vërtetësie, për dhjetëse, a për një mëo që kjo sofërni më aftë. Andaj si basoj e mungesa e vërtetësis ka u breçeti. Ka u breçeti edhe në trekti, edhe në shqiblerje, edhe në shumë pun, ka hu bërëqetit. Për të mërtetu se vërtetësia është ta e që, me lene Allah e silë bërëqetin, mund të asilëm një hadith, ku pejgamberi sallëllasë më ka thënë, kur fletë për mënyrën e lidhës e marveshës mësë dy palve. Dy palë lidhën e marveshës për të qka, dhe normalisht ashtë, se që la palë duhet me kalzu, anë në vete, ose ajë që e shatë mallën, ose ajë që e blenë mallën, ajë që e shatë me a kalzu për shamullë, qëra, këm mallë, o shështot, e ka qëta, e ka qëta, nëse ka në i metë, me të kalzu, ajë që li blenë, të paguj për një mujë, aji i vërtet, apo për, si i vërtet, ose t'i dhonesër, ose t'i paguj mësër, aji i vërtet, kur të regonë pekamberi së salem për Lidhë në marveshës me s'du i pallve Thot Në kohadrë të kësaj Fa in sadaqa Wa bejena Burika lehuma fi bej'ihima Muhamedi sasëmë thot Në qofë se e kanë dvërtet Me dvërtet të lasin Pa, pa dorëza, pa fshihje Jënë dvërtet Në atë që po lidhë në marveshë Burika lehuma U jamë bëzot i bereqet në atë që po mirë në vashë u in këdhebë, u këtëme, në qofë se mëshejnë dhe gënjenjë, apo, atërët të pegamirësën, muhej këtë bërra këtu bëjihima, Allahu gjallewala, u aljarëganë begatin, bërreqetin e shqibërës të të ju nabëtëm. Përëndaj, ne kejmë hullë për bërreqetin, sa është i rëndësishëm në jetë njërzve. Dhe këtë bërreqet e silë dhe tëtë vërëtësia. Në nësoat fatkeqësisht apo ose në blerje, ka prashtimën, hamna ka njerëz ende të vërtet, ka njerëz që nuk gënjejnë, nuk mashtrojnë, por po them si dukuri e përhapur shoqëri, nuk mund ta mohojmë se është mashtrimi dhe mshefja edhe moshtira e vërtetës. Ose për shembull kemi mos vërtësinë në çmim, veç për ty se kujt t'i xhalo, e kurreshën 100 tij ja u kalon shtofën. Apo ose, vallaj, e kumple që i kash, ne mën të lahot bombej raj shumë apëtën, për një euro, për dy euro, apo, për me, për me e mbrojt ramin e qmimi të apëtën, për për bombej, ose e tjetëri, tibi, vallaj, që e vej dhej qëtu, një mujdi se shenjirë në fërën, që ta u bërë e qëti, nga se njerëzit fatë këtësisht në punë të dunjas, nuk janë të vërtet, e si me konë në diçka ma te përse kash, pra nevoja për vërtetësin, sot që kemë është se, ka umë edhe dëshuria reala ata. Apo? Të rralë në ta që duen, me dëvërtit, ju falës. Nga se gjdo deklarat e dëshuris, ja qënë Allahu sëpruhen. Apo? E qënë Allahu në sëpruhen, me po, a kanë për një me, asa kanë për një me. E më ndoj se, kur ma shumë, se sot nuk e nevoj me kaluse, për një me duhe, për një me së kemë interesatë me vërtetësi. Dukë mësheve të pasoj të qka e caktuar, apo, që posa të ta arri, të harajun e të jopëtën. Dhe që të ashtut, sot të kënjërës këhumb në djenja për dhimshmëri, për solidaritet, apo, se këhumb vërtetësia para kësoj. Po të këthej vërtetësia, dhe të të të të të të dhimshmëria, dhe të mshira, dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të t që unë i përmendë në shumë të tjera, me lene Allah gjënë levuala i këthen, i këthen vërtësia. Në qofë se nuk është, pa dushim se këto vese shkuin duke u grumbullu, duke u rrid, madje dukesin edhe vese të, të tjera. Në rrugën e sërimit të këtia durimi, duhet të përmendim, unë e thash ma heret, se njeriu për të arif shkallën e nalt, ta sa i gradë dhe qëtër si dik, që është i njore bubekri, radhjallahu me atë, për të arritë atë, duhet me plëcu një formular. Unë e pa e qyë kësë formular, apo, nga se jënë formët caktuara që duhet me, me i plëcu apëtën. Cilë është formulari i vërtëtsis? E mërë të shpia, e bënë formularin, dhe ditë për ditë e këshyrë sa e ke mëshë sëtë dhe sa se ke mëshë apëtën të e kështjur. Të nërrua lezer, djetarët kam përmen pikat shumë ta që e formuin formularin, dhe. por disën nga djetarët i kam përkëvëzun 3 dhe mu më ka pëllëqy kjo ma të e për përshka këse lit me litë me majtë menështë. Edhe është, do të tëtë, ma, ma e litë dhe me bajtë me 3 se sa so, me arë me 6 dhe me 9 e kështë më radhe. E para, forme e parë, e vërtëcis është vërtëcia në gjuh. Vërtëcia në gjuh. E kia të formularen, vërtësia në gjuh. E qka nëmë kuptuan vërtësia në gjuh? Djetarët e kanë definuar me në definicion, për unë përdu më ju përkëthy shqip. Në kuptu makëshët, dhe më thonë, kërështam shqip, jo përkëthy më shqip, atje po, qyshna malet e marëm vëshatën. Ti ki do bindje tua, e ki do më donë një një karakter tënë, e ki një dinitet tënë, po. Dhe gjithashtot e ki një gjuh, që në bastë të kësoj gjuhet të, shprejsh dhe komunikon me botën e jashtën. E cilë është roli i vërtëcis në këtë rast, ulemat ka thonë, istiva u lisa njërna kual, që gjuh hajote, dhe fialt që dolin për saj të jenë në nivelin e duhur. Nganet për shemb ka njëri apo dalin pëti fial që nuk përputhen me nivelin që ty ta mësoni sa ajo është aftë. Apo ky për po thotë ç'shto, për shembull, për shembull, me pani në musliman i çu i folët edhe ran me gunën e ti. A është ky niveli i gjuhës së ti? Ja, absolutisht. Andaj formulari A, vërtetësia ngjuh bëni eksaktë. Sa sknivëlet ose për shemb Allahun e rujt, për shemburi, njëri hadhi musliman ose ose Allahun e rujt edhe hoj, apo edhe me jet, për shemb me një nga ju atij fjalë të njerëzve të rrugës, do ku shohet, do ku fyh. A është kjo? apo a është ky kë niveli i kërkuar i komunikimit të ti? Absolutisht. Do të thotë ai nuk është ngritur me gjuhën ti e tij në nivelin e duhur që duhet. Mungesa e çkafto kjo është vërtetësisht. Ti shkoni vërtet në atë që dini jesh për full të, sikur më fol shtaptë. A është për gojimi, bartja e fjalëve, shpifja? A është niveli i gjuhës së besimtarit? Nuk është niveli i fjalës. E mungesa e nivelit të duhur dhe rramja në nivel është shenj e drejt për drejt e mungjes e vërteqisë, nuk ka sitë kë. Se sitë kë është një loj edhe pasyri vetë vetës. Pra ndaj në thash maheret, sitë kë kalzon kush jeti. Ju kush dënë ti me konë. Se shpesher në dojnë me konë di kushit, apo, por në demaskon gjuha jonë. Në demaskon gjendja jonë. Ose në demaskon aja që do të trasën për tërë. Për këtë arsye, dëregje e porë ose ose manifestimi i parë ose ose ajo zbrostina e parë e formularit është ta kesh gjuhën në nivel. Niveli. A ki padër shembull. Nëse nëse kemi shkrimtar të njëjtë botnor, gjuha e tij e shkrimit është nivel të lartë, nuk është nivel të shkrimtarit që ka filluar tekstet me shuh apo. Dhe të të rezush, ti po sa të rezosh emrin e tij më herë prit nivel të lartë, nëse është nivel i ulët Sos kë jam ne tik. Dikush e pas kojnë më të tjevë. Nuk kushtojmë? Prandaj ajo kompermanes pas shat terostin kur një djal ka dashur marr pjesë në gara të poezisë. Dhe dihet të Arabët poezia është shumë e rxhuar. Dhe shumë më kanë marak poezin këta gara, sot më gara, një orë për poezi. Sikurse në çdo gjut botës, por ta kanë shumë të teksuar me poezi. Dhe duke ftuar kandidat një nga një, Befas ishfa që të komisionit për të lërsim një djal i veshur i veshur me petkun dhe me teshet e një poetit hershëm por shumë i njuhur apëton pas po e ka pa po komisioni këtë njëri shu vesh ka në thonë këtë ashtë ka me shkri poezin teshet i paska ta ti kam prit që nivelli i teshave të jetë një dëshmitar i nivelli të gjuës por në thashë nuk a i ka pa po së qefë me konë që shtët, e ka demasku gjuha e ti jopëtën. Po sa ka firru me rëtu poezi, po që farë poezia i asë poezias, prallas, kur gjithë? Edhe aqë shumë është gënyjë komisioni, i a ja kanë thonë një fjallë atinë, i kanë thonë, ose bën e gjuhen, si kurse i ke vesh teshat, ose vesh i teshat, që e pas ke gjuhen. Që këtu duja s'ku i kështët apëtët. Andaj ose ngrite gjuhen në nivellë të teshave, ose u li të ishët një velgjuhës nga se së qenke i vërtet kush përdoj kush të japton apo së qenke i vërteti së jetja i poeti i vërtet që i kam të menu na që i jetja apton kush jashfa që apo atë, falcif, atë, atë falcën që e ka kush jashfa që ju munges të, të, të, të, të, të vërtetis kështë me qeni i vërtet në deklaratis të unë jam së kushtë i filan poeti kështë me u shfa në gjuhën e ti jadon anë e djetarë kam përmenun kur bie fjala për vërtetësinë e djues kanë përmendur shumë forma un po' i pran trupi ty nafton. E para kanë thënë vërtetësia në djuh në nën kupton bartin e saktë lajmëve të informatave. Kto sikur të shqaj me tesha. Baja gjithë shumë pe në një unë meratën. Apo nin ke diçka tjetër, ke diçka që në atij apel. Po kush tha kështu? Paleti nuk tha bashë kështu. E pse s'potuosh çështa pro? Pse s'po për e përdit çka thon? Dhe fatkeçia më ma e madh është kur përcillen në mënyrë të shtrembruar mendimet ose përgjigjet e dietarëve dhe hojallarëve. S'ka thon kështu. Por shpesh herë sikurse kanë on dietarë ta thon. Inna ma afatul akhbari riwatuha. Shpesh herë, shpesh herë i shumtojnë lajmet transmetuesit. Ai që e bërt lajmin e bën që vetëm me ku i shumtuim seriali është është lajmi miraj është përgjigje mirë, por bardhsi e ka shëmtuë, e ka thuyr për rrugë. Mund të jet një, një suvenir, një kristal shumë i bukur. Por një nga pakojtësia rrugës e than kur e çon atje, ja, ai i thim, i pa përdorur. Nuk është emeta e vet objektit zbukurimit, por emeta kush e ka bëjtë isht kretja që e ka bëjtë atvar zbukurimi atë. Andaj Vërcësia gjuhës nuk kupton një kujdes të madh në përcjellje te informatorëve të, të lajmeve të të të përgjigjeve të çka do thotë ose me hesht atë. Gjithashtu pe asaj që është përmend kotrësaj, edhe do thotë vërtetësia në premtim. Në premtim me koni vërtet. E ka dhënë premtimin? Me koni vërtet në e në laun, në njerës, dhe në premtimin e tij atë. Qof na fort me Allahun, qof na fort me njerëzën. Kur të premton, bano i vërtetë. Mos të bëhet vetë thjesht fjalë goje. Apo e thot njëri premtimin, po nuk e menon mirë, apo ka mundsi me zbatuar, po jo. E pastaj kur zbohet, e kem në rrugë dolën gjithmonë, cilla është rrugë dolaja jon, ma bën halal. Na gjithë dhe kena kështek, s'ka kush na nxen mish neve. Çysh do t'ja bojm në apetim si moca, bim kom, me fjalë ma bën halal ata. Kë nuk ka vërtetësi. Apo i premton ma an ka shko edhe s'ka gole, e thënë, "Boma Allahs së smujta. Boma Allahs Unë e di që njeriu ka situata të caktuara, ndonëse vënohen dalin gjëra të pa të pa paramendueme, por pa nuk duhet me qenë këngjyrëmit caktuar vazhdimisht, apo si një lloj, si një lloj kartoni rrugdorës, ma bën hallallë ata. Atme qenë njëri më më më më i sinciar, më i vërtetë në premtimet e tij vetën. Dhe gjithashtu e vërtësia në zbatimin e marrëveshjeve caktuara qëfar do kofteja, si kërët si ka në fillim, je ja marrë veshë, qështu me akrypun njërtë, qështu kryje. Nuk nëse dy, dy palë mirë në veshë për iqka, apo, mirë në veshë për iqka. Gjitha ndryshim në marrëveshje, duhet më bon njëre ciproke. Jo nga njëron se ma murë menja mu, ose ta murë menja të jopëtën. Nga se vërtësia e gjuhës në nënkuptan, da të të zbatimin e sak të marrë ose për njërë, është, të qyre në në po në kursimunësh, thuaj çule nënë marrësh çdo punë s'po muj më. Amë, A e lojm këtë gjithë punën ose lojm? Ngase vërtësia e gjuhës kjo aftë. Kras asaj që çse ka fillim, fjalori niveli i gjuhës i fjalëve komunikimit është kështu më radhë. Pjesa e dytë e formularit të ndëruar Allahs është Aja të quhet vërtësia në veprë. E cila është vërtësia në veprë? Dietorat kanë thënë se vërtësia në veprë është është si kurse koka për trupin është si kurse koka për trupin Ajo i amon baraspesh e njerit Apo? I amon edhe orientimin Njeri u pa kokë Së në rëndot Ose mleja kokë njerit komplet E hu për orientimin Andaj ekuilibri ti Orientimi ti është në basë të kokës të ti Trupe e pasan kët Këtë orientimet Këtë, orientime këtë ekuilibra fa Andaj edhe, vërtësia në vepra është një loj orientimi dhe aje që e manë baraspesh në njëriut që mos të lejthit, as djath, as majt. E që ka nëmkuptan vërtësia në vepra është që si kurse fjalet edhe vepra tin në nivell në deklarata vëpëtan. A po, pra ndaj, një vepër të saktumet pahishme, a i ka ahije që ti me bu? Sështë, nuk i ka ahije e përta. Vipët e të shënjë vepra të muslimanëve. Kto janë punët e njerëzve që kanë besuar Allahun dhe pejgamberin Sallallahu Alaihi Wasallam, bëjnë këto ata njerëzit. Andaj kur dikush bën vepra të shëmtuara, të pahishme, të palegjitimuara nga fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit Sallallahu Alaihi Wasallam, japme kuptues se nuk e ka pardnimën atë. Pastaj këtë pardnimë, a është me qëllim apo pa qëllim? Nuk është as dhe syon kjo. Me rëndësi është, mungon vërtësia, mungon sitku, se të ku nga së njëri me keni vërtet pa dushim se, para se me bo një pun, vërtëcia i a obligën legitimitetin. Skoqare. Njëri që ka për një me me bo një pun të mirë, vetë. Ajtë se ka për një me, usë përthom me qëllim, e bërë këtë pa qëllim, se ka dikush se ka për një me dhe pa qëllim, po prap i bjenë se ka për një me. Êshtë ajtë që bënë vepra, që shë mërmenja vetë atjevë. Pa u konsultu me burimin e shpaldesë me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Prandaj po të kishte një musliman vërtet sa ti si duhet apo sa vepra tonat shëmtuara që fat keq është përmes tyre po njolloset dhe feja, po njolloset Kur'ani, figura e pejgamberes sallallahu alaihi wasallam do të ishin larg prej neve. Nuk do të ishim dëshmitar të keq të fjes Allahut, po dëshmitar të mirë, do të prodhojmë imazh të mirë, po të kishte prezencë më të madhe vërtetësia si duhet ta thon. Prandaj Vërtetësia në vepra është që këto vepra të legitimohen. Dhe gjithashtu këtu inkuadrohet edhe tek kjo pjesë e formularit apo vërtetësia në vepra është që niveli niveli i komunikimit mes të jashtmës dhe të brandhjes të jetë niveli i dytë. Se ka shpesh herë, ka shpesh herë mes brandhjes dhe të jashtmës Mes punë dhe të mrenshme dhe punë dhe tjashtme, ka shpesh e dalim. Andi nga njëre e mrenshme e thirtë mjashtme, po së në një se jau shumë poshtë, jau shumë naltë. Edhe e kondërta, apo nuk ka komunikim njërfilë, se duhet të jenë në frekvencët barabarta, për të komunikuit rejë si duhet, e brenshme dhe jashtme. Dërsa dalimim e së të brenshmes dhe jashtmes, është një kaos që të regonë munges në vërtëcisë. Kaos ë me pas dalim, dryshe mërën, dryshe për jashtë a, a në regull kjo? Nuk në regull pra ndaj, kjo dalim dhe kjo humbje koordinatëve të përbashta mes të jashmës dhe brendshmës është si pasu e munges të vërtesis vërtesia e silë këtë baraspesh, mes të brendshmës dhe të jashmës që thash, ka të bëj me vërtesin në vepra, dhe kjo është një form e manifestimit të vërtesis a tërkura ja, do të atë ingrid veprat n dhe ingrid veprat në nivel e koordinimit me së brendshmët e jashtëmës. Në këtu dy nivele, do të ta të koordinohet vërtësia në vepra. Dhe forma e tret e manifestimit të vërtësis është ato që ulemat e kanë quajtur vërtësia e gjendjes. Që kam e në, në kuptan vërtësia e gjendjes? Në në kuptan, kështë ma shkurt me thonë, dhënja e mundit të merituar për të arritur një gjendje të kërkuar. A kuptova? Dhënja e mundit të merituar për të arritur gjendjen e kërkuar. Për shembull, a kërkon ti që ti jesh i porul namaz kjo është gjendje, gjendje shpirtërore? Nuk është porul namaz, apo ti je që veshët dy me xhamis, është aty e sërtari pasachem edhe në i veshem si të veshem ato në ndronë gjendje mehere e të njën gjemi falim, knachem si dalim e ato i deshim është kjo kështu? është gjendje e brendshme shpirtore që e siel të qka pra ndaj qka e siel kët këtë gjendje e siel pikrisht dhe një mund mirituar ti shprehesh se ki qef me e pritun amazin Shpresoj se ti je të mekon i sinqert. Shpresoj se ti je mekon garap që janë të mbushur në allon. Do të kërkon një gjendje të caktuar shpirtore. Mirë, kërkesa jote për të arritur këtë gjendje, dhe më undyt, a janë në nivel të duhur të komunikimit? Në qoftë se nuk janë, mungon vërtetësia. Se ti për një merse, po ti she i kishë sinkronizuar këto dy dikon dhe dy on. Domthon të Gjendisë të kërkuar edhe të mundit të shpenzuar. A është kë mund, a, a, a me që të mund, a rrje që kja? Mere për shambull ti, sot një, një, një mund tëndin që japë për të arrit një nivel caktuar akademik. Për shambull do me kry fakultet, du të mi në prëjmë. Ose për shambull do mu punsu, dhe ose e ki një pun të mirë, do me rrujt atë punë sa mundën e hap. Sa angazhohesh, sa ai çdon për ne apo them, apo edhe rruhet, edhe kujdesi, edhe mundohet, edhe gjithaj i bën. Pse? Pse për me arritë këtu ndër çitozvan? Prandaj këra për shembull, yon do profile edhe çdo student çu tash bën ai i pyet e me krye që shkollën tonë shtroni më e sa do të më nezmunditja, thot 6 tur. Çka në 6 tur s'u ka lënë provimin atë? Apo andaj është niveli i kërkuar i mundit, bjen në të, s'ka rezultat e mirë, pa e këthejmë të është në raport më Allah unë azogjelë, në raport më kërkim të gjenetit e të gjendjive të saktuar a shpirtnore, apo dën këtë, e ku mundi po hajri shala Allah, e s'ka me hajri shala këtu ka me vërteci këtu manifesto të vërtecija a e ki për një me, s'ki për një me mundi është taj që dëshman sa e ki ti me të vërtet arrit në kësë gjendje mundi është, asë deklarata as çefi as asgjë por vërtetësia e cila prodhon vullnetin e vullneti pastaj e sill vendosmërinë dhe vendosmëria të shtyhen ka praktika kjo kjo është rrugtimi i çdo dëshire për t'u shndrumë në praktik në çopsë yjetve dëshir apo që nuk kalon me vërtetësi në vullnet të ambicën dhe vendosmëri nuk prodhon pastaj asnjë gjë që ne e kërkojmë Përndaj, formë e vërtëcis është edhe që ka të vej me gjendjen në këtë kuptim që e përmendu. Në nëshë kemi përmend shumë pika, bësaj që nuk është ngarku, por kjo temë është shumë e, e, e detajzuar, shumë e seruar, dhe përmë duhet mi përmend këtë pika, bësaj që pasaj në qofë se ka ngarkes ose ka nevoj për të rikthy, për çdo kush mund të thith pas edhe injizimit që po bëhet alhamdulillah është më lehtë, por kjo është të domosdoshme ta kuptojmë se çka është vërtetësia, që të jetojmë në botën reale, të jetojmë të jetojmë jashtë imagjinatave, jashtë trillimeve, jashtë deklaratave, jashtë jashtë fjalëve që i miralt, uni çikojmë. Nëse pejgamberi salla selam ashabveti shumë bukur u ka sqaruar vërtetësinë. Prandaj kanë qenë shumë vërtetë. Edhe kur ka gabu, ka unë qykyam. Ta shu unë e kur më gabu, ka alëzëm në shmedon rrugën, ama qykyam. Edhe pejgamberën shumë ua ka qmu këtë vërtëci. Në me ishtë, gabim e në shgabim, po ta shfat bëjmë atë utje. Ua ka të regu rrugën, pejgamberi sëllë ala sëllëm. Andaj, kërkimi i rrugdaljes pas gabimi të bërë, është shenje vërtëcis. Kërkimi i rrugdaljes pas gabimi të bërë, ë e vërtëtsis. Për këtarë sy e dhe, është një adrym i rëndësishëm, i nevajshëm, ka në i përsërimit shumë ta, por besaj që, që janë të qarta, insha Allah. Të. Dhe pika e fundit për sonte, se ka pika tjera që do të vazhdojmë pa tjetër në njëgjërat në arshme, pika e fundit për sonte, e kuptuam, do me thënin e vërtëtsis, apo e kuptuam edhe disa dëllime që i ka me adrymme tjera, dhe e kuptuam rëndësin dhe nevojnë që kemi. Gjitha këto që kemi përmandur, janë të nevojnëshme, nuk arrien, pa këta durem. Mirë, e qëfar në ndihman që të arrien vërtësin. Nuk është bashkëllet, apo të jemi të vërtet, të jemi original, të jemi në nivellën e duhur të përgjithsis, me fjallët tona, me vepra tona, të jemi gjithashtë në nivellën e duhur të angazhimit për të arritur qëllime ton Çi kemi edhe përball Allahut, edhe përball vendit dhe shoqërisë dhe familjes, të gjitha muslimanët i vërtet, nuk kamuflan, nuk mashton, nuk rran, është i sinqert, është i vërtet në atë që thot. Në qoftë se ka kuptuar drejt porosinë e Allahut dhe ka kuptuar drejt këtë autoritet që Zoti Gjallëor e ka ngarkuar me te. Pa, të. Pa për pavërtësi nuk ka. Ka ti thoshë dikujt, na musliman të kenë bashkë me vim me bokat e pastaj me 100 kom ti rathën këtë. Ku ti ka lzon ti apo? nuk përhapët imajën i mirë i fesë me fjallë, me deklaratë a boshe, me polemika, me fyrje, së përhapët shtu, me vërteci, dëshma se betë për një me e ki që shtu, të besoj njerë të të të të të të. A man që se sje për një me, kur kur që të besënë. Për kundra zi, hapë pastaj edhe, hapë pastaj edhe, shtigje tira për, asë e paradjukime, asë, asë për shumë të tira që do dhatë, e Shka në një mënë me kohë në të vërtit? E para të nërurë dhe zërë dhe motrë është mbikëshyri Allahu të aso gjelë. Të adinat të fjallë që për i thu, e deklarata, e besime, e këto, e këto, e këto. A adin, a adin kush për të për cilë. A adin kush për të nje. A, a adin ku i të pithu shtë i këse o lasë. Për ndaj, Allahu gjelë në vërë dhe thotë, kull in tuk fu, Ma fi sudurikum, au të bëduhu, ja alamhu Allah. O ja alamhu ma fi sëmawati wa ma fi lërd. Al Allah o thotë, thuvaj, intukfu ma fi sudurikum. Ndaqë fshëheni, aqë e kini brenda. Heqë më se kalëzani. Ndaqë shfaqeni, të Allah t o është njëjtë. Ja alamhu Allah. E dhinë Allah o zë gjellë. Ti gjithë ditë dë thujë, unë e për kam qefë, për po kam qefë. Allahu e ndëgjon rohin e zemrës tëm dëmrana, apo në më pak po që çfarë jot. Andaj të ruhemi. Apo mos të mos të jetë diçka e jashtme e të na mallkon e brendshme. Por ti jemi original. Andaj ndjenë se Allahut përcjell. Allahun bigshyr, Allahun ndëgjon, Allahut sa regjistruan fjalët e tua, regjistruat kjo edhe ajo jotja un bësesë kjo të bën me kon me policë apo e kthen vërtetësinë se ski rrugë tjetër. Nuk ai që don shpëtim vallaj vetëm kështu. Ska tjetër. Ska tjetër. Nëse qofse kreet njerëz në botë li vdojnë. Mashallah, çfarë burri mirë. Po me ndërtet ta allo si e çkëto. Çfarë të krym punë? Aja që është e vërtetë apo fjalë e halkut? O vallaj Te Allahu kur të krym punën. Po as të njerëz nuk krym punë. Ata mund me livduhë dhe sa të nuk të marrin veç koshije Si të marrin veç koshije, thun, ja shkan rejteshat, ja në rëgjuhun Njonën, nuk shkan gatë kjo puna, përndaj Në bikëshyra që Allah u përna ashe Ndine se Allah u përna në bikëshyra, ne përmisë në gjendjen E fatë kecësht, vëllaj, nga ne kër Vetën të kërë ndëgjohim Kena ne ujme nalë pak, pa uz Adin që Allah, adin që ka i të thun, adin që ka i të bu ka një pak njëri pa usme po për me, e rikëthy lidhën me Zotin Gjelle Gjelaluhu, se Allahu për në bëkëshyre. Nuk ka këjtë i dinë Allah asëgjë. A ka mundësi mjë më shëf dikun? Nuk ka mundësi asëgjë. Krajtë Allahu i dinë. Ndë këtë bindje jute se Allahu dinë të në bëkëshyre, ta këthen bërë të cilë, dhe silëte, dhe e rri dozë nësaj, dhe kualitetinë nësaj. Gjela shtët, prea sajnë Kam përmenë djetarës e nga esilë vërtetësin, këtë adurim ka që të malë, si të kun, me kun i vërtetë për një me, është turpi. Si turpi? Gëse pejgamberi, i sësëm ka thënë, i dhalem të stëhi fës në mashet. Mës pa që marrë, bës që ka dush. Ta në edhe mashtro, edhe raj, edhe thujë kështët, kur s'ki marrë, e kur ki marrë, s'u më bën që ka dush. Kujdes e që ka po fletë, kuj turpit në ala pëtën dhe ndëgjone këtë rast të Ebu Sufjanit Ebu Sufjanit ka qenë edini për kuhë të gjatë një laj një laj kundërshtari i rapti Muhammedit sëllallahu alai sallam ma di ka udheqe dhe beteja kundër Muhammedit sëllallahu alai sallam me një rast ka shku në udhtim për trekti dhe në Damask ku ka qenë përandoria dhe Herakliot atje Romake dhe Bizantit është akume Heraklion Herakliu ka dosh me e pyt e Busufionin Se e ka di që për për me kës Me e pyt për Muhammedin s.a.s. Ka ni që do një pejgamber Edhe në libret e tyre Ka njëtzuar se ka me do një pejgamber është për men në tevratën Në një njënë, është për men Muhammedin s.a.s. E ka dosh me dit A që këtë qaj që i po e prej e se më datë e tonë Edhe kur ka në gju se ka o një delegacion E Arabëve në Damask E ka thirë këtë delegacion Në i ka ndërgu, i ka respektuar në fond i ka thonë, i ka më dëpyjtje për ata që u dalë të ju. Se ka di që kjo është i mekes, bashkja, ta është ebu Sufjani, armik i pejgamberin, së zëmë, kundërshtari ti. Dhe edhin që me bom i atërgu të vërtetën për pejgamberin sa o sëllëm, bidës e pejgamberin është. Se edhe këta e kanë ditë, për i nati ka pengu. Për me rajtë, Ka thonë marrë, ka qenë më shrek, s'ka besur Allah në drejta javë, ka qenë njëri dhujtarë, ka besur, ka besur, s'ka besur, thuj. Ka thonë, kur më kathirë herakliur me mpyt për Muhammedin s'a sëllën, më smekonë marrëja që i thonë të në kjiburë për rranë për rajtë se kësha leonë a thonë. A ma është një fatë bërën një mërë labë, a po, së njështë fatë këtështë e ka nuk pëdhe marrë në bërënin, të rranë nuk ndonë më konë besimtar me kon burr. Ka një erë që do të thashë besimi se ka punë ti, a më ka burrnin e ka turpin. Në kja bën fytyra me rreth për çëska. A në turpër tani që më njëri. Kur humb turpi, shturret njëri, shturret shoqëria fatkeshësh, se s'ka marrë, ça do të bëga mëson. Po ça dushën tani mos nuk çuditëm ndamota. Na çuditëm njëri çka bën. Apo se normal njëri më pas morrë. A çuditna çka bën ai kafshë? o s'juditëm nëse pëj ku, ku ka morë s'ka s'juditëm të njëri pëse shpresujmë se njëri si kryese Allah të ka turpë e kërshturë të turpi shturëm pas të i vliret e tira me rada Allah në rritë përëndaj një njënjën kur ka turpë turpojdo përë Allah dhe të herë ka e besen që qështu kom jabod dhe petë dëri kur mo pendohët o petë këthin gjunat Kur kur kam kon ai akti i vërtet i pendimit ton, kur pik, kur është atë? Andaj bënu i vërtet. Para njerëzve, i vërtet, sikur që na më fol për këto insolentarën, vërtetësia para Allahut, para vetes, para njerëzve këtu të gjitha, llojet e vërtetësisë që sikimisht ruante. Andaj tur për sa që njeriu të jasht vërtetësin. Shikojë, bosoin ka thonë, marrë thonë që kur dalëm thonë, stan morëm rreth për to, po sa çështë, nuk ka çështë ndaj tuhet nje pas tort tërp, tortuon nga se njerzimi, karakteri, diniteti i njerit nuk bën më leju njeriu që mos jetë i vërtetë. Gjithashtu e treta që na na ndihmon me lehen Allah të mënduan me e, me qenë vërtet është me u shoshur me njerëz të vërtetë. A kanë thonë njerëzit, populli me këtë rish ç'është bogosh? Apo Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem ka thonë Elmer u Aladini Khalilihi Njeri mer pe ati që rrën me ta Kër njeri me di kanë që Vec Mës e qelë të gojnë Se si të qelë dje që ka thot Një kur s'ka qara pa talon shanjë Allah S'ka qara Talon fjelur në rrugës Talon fjurjen, talon shamjen Talon shpifjen, talon gë njështën Tilan që jem Ndërso, shoqrim e njështë të vërtit E kufizan maksimum mundsin për më fol të pavërtetën. Pse? Pse si t'u thush valla Filoni tha, kush të ka thonë këtë? Ku e ke marrë këtë? Atë ku fizon atje ka ka rregulla, nuk mundësh të na shoqëri gjithçka më plasu. Nuk mundësh të na shoqëri gjithçka më fol, smunësh. Ngase ka kritere me kon mes të ty në atë. Shosni, Nga se, me Andaj çendrimi Allahu xhalla u tha, ya ayyuhalladhina ja, amanu ttaqullaha wa kunu minal sadikin. Ai u çkëni besuar, keni frik Allahun dhe qëndroni dhe rreni me dëvërtetit, sadikin me ata që e kanë realizu këti badet bë një shokë që kështu dhe në gjitha shtut edhe në bjele e vërtetsis në familja është me rëndësi shumë që fëmije të rritën në këtë moral në këtë vler, në këtë kultur në këtë adurim thët njërin nga asap të pejgamberi sa zemi i quajtur Abdullah ibn Amir thët isha i vogël dhe ishte të na musafir pejgamberi sa zemë Tha dhënëna unë isha 6. Tha dhënëna më thirrën tha eja primaqlni pun se ti ape diçka. Sikur se zakonisht i thirin fëmit më yosh. Hajde se do diçka që adat më mungupta. Edhe kur e ka ndëgju kët pejgamberi sallallam se po i thot fëmis vet eja se do diçka, ka thon çka po të ne më dhon? Tha ja rasulullah po të ne më dhon të hurma. E tha mirë po pra, se mos se kishë dhon ta kishku Allahu ran. A dhe me fëmia, edhe me fëmia. Gënjej është rreth gënjesë me çdo çofta. Prandaj njeriu nuk bën më mësuj gjukun e tij me rajt, ose më i mësu fëmitevet me rajt. Po duhet më mësu me më thonë të vërtetën. Nëse këna në i mam pasat në vërtetësi. Dhe e fundi që duam atë ta përmbyllë, që na ndihmon në vërtetësi është lutja. Ta lutim Allahun azhël të na bën të vërtetë. Sikurse është lut Ibrahim i Alayhi Salam në duan e një orë që e ka përmend Allahu gjithdevanu ka thonë وكل ربي ادخل لي مدخلا صدق واخرجني مخرجا صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا نسور الاسراء nehet 80 Allahu Jalla Walaa thot dhe thuaj Muhammed den kështu te shtuhet ma heret Ibrahim se nje lutje tjetre te ngjashme kët thuaj rabbi adkhilni madkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin kjo tash do me perthi me comment se pa comment është pa qartë, o zot ma mundëso që ku të futem, të futem me vërtëci, dhe prej kado që dalë, të dalë me vërtëci në gjdo vend, në gjdo shëqri në gjdo pun, në gjdo në gjdo qështje që të futem, mundëso ma që të futem me vërtëci jo me mashtërim dhe me ganjeshtra dhe kur të dalë nga një vend, nga një pun nga një shëqri, nga një popën nga një situat, të dalë me vërtëci mundëso ma kështë të lashtë, lutje min ledunke, sultan në syra, dhe tjo e zat, ma jap një ndihmtar, të se veç vetë e kompaksishtir, apo sultan në syra, ma jap të një përkras, që mund dihman, që mund dihman mua në këtë drejtim. Prandaj, lutja, lutë Allah në gjellë lehoala, sikur se kemi dhërë edhe tek sinceriteti, edhe tek vërtësia, lutë Allah me ta mundësu Allah që hyrja jote, dalja jote, shetitja jote, fjallja jote, vepra jote, gjendja jote, gjitha këto të jenë me dëvërtit në nivel e duor të vërtësis, e cila dëshman për ty se realisht kosh jeti, e jo që tjetë e kunder të Allah në roa që tjetë një dëmaskim i gjendjis që në realisht turprojemi prej saj e përmanda se dhe ndakimin e arshëm gjithës në slasëm për pika tjera që besoj kanë meseru edhe ma tje për me shambuj, vërtëtsin, por dire tërë zotë i shpëvli për vëmendjen, me kaj që për edhe u fondë, sallallam ala muhammed, po ala ali, sallallam të simen këthira.